I har du det? Har du været på Ventilin? Jeg har været på Ventilin i, i tre uger. Er det rigtigt? Alle er syge. Altså, alle er kut. Øh, og det har jeg endtet med, med, altså, hvad hedder det, akutmodtagelsen, de kan jo ikke følge med lenger i Danmark. Nej. Det har de ikke kunnet længe. Men øh, derfor er det også dejligt, at du kommer, Jesper, med en drink til os. Ja, som jeg, jeg, jeg som ved lige... ikke, hvad vi skal kalde den for, så jeg tænker, vores... Øh, er du bare gået totalt one-man slaughterhouse være... på... Øh... Sådan, ja. På det, det er ikke noget, du kommer med ting, du, det, det opfinder dag. Ja, ja, det er det sådan lidt old fashion? Nej, nej, nej. nej. Det, det er noget, der hedder Brookmans Gin, som er sådan rigtig lækker engelsk gin. Det kender jeg godt. Og så er der noget, noget passionsfruks i, og så er det lemon. Så vi ved ikke, hvad vi skal gælde nej Der er næsten ikke noget alkohol i. Nej, hvad smager den godt, fordi vi skal køre. Nu, nu siger jeg, at øh, smager, super smager godt. lidt godt. Øh, en kendt læskedrik. Fun. Fun. Ej, du, fun. med cola. Funden med cola. Hvem har den, den, den bedste smag? Funden skal vi have. Hver, Hver dag. Ananas. Ananas? Er der ikke noget har ingen ananas. Det er gin, og så er der er uh, passionsfrugt. Og lemon Det er og, det er jo med personsfrugt Ja, det er det Light det er, flot, det er en flot drink Og, og så lige den der appelsin ja, det var faktisk den, den der gjorde ja. Jeg troede det var old fashion ja. Fordi den, det, det ligger der nogle gange også nede i old det fashion Det gør ja. Og det er godt Og det er godt Jeg har Men aldrig gjort en old fashion Jeg synes jo den er for, for den er for Den er for Den er for, for barsk. barsk Den er for barsk til mig ja. Hvad med negroni? Jamen det, ja. er det det der er i det? Nej negroni, negroni det er også en, en, en italiensk cocktail Hvor der kun er alkohol i ja. Det er en gin Vermut Rød vermut Og campagne og det er sådan, øh, så det, det er sådan øh, Sydeuropas svar på en long-analyse, de... Yeah, ah. en, en maverenser yeah. efter maden? Den er vild. Der bruger okay. jeg limoncello normalt. Ja, nu skal du have noget andet dag. Du får okay. også en maverenser. Tak, Jesper. <laughs> det var så let. Skal vi timus holde sig? Ja, vi skal timus til sig nummer fire på listen. Det, jeg har lavet nummer på, fordi ellers så springer jeg og kommer til at springe nogle over. Ja. Men så lader man da lige lukke den, som vi startede på, hvor vi sagde, at det kommer vi til i ja Fordi jeg synes faktisk, det var en ret god pointe min, øh, min første interaktion med et heino. andet menneske. Ja, det var ikke Heino. Nej, øh, det, ikke. Var, det var min mor. Det var min første interaktion nogensinde. Da du kom ud. Da jeg kom ud. Ja. Øhm, nej, men, men det, det første, den første reaktion, jeg møder af altså, et andet menneske, efter jeg havde været med i stormester, da det blev sendt. Yeah. Hvor jeg ligesom går ud i verden, og faktisk føler, jeg har, jeg har... Øh, klaret det rigtig godt. Jeg har klaret det rigtig godt, og det ja, føler du jeg stadigvæk. Er du Selv er der? Ja, jeg er, er selv tilfreds, og jeg, ja. jeg, jeg, er faktisk, øh, jeg er faktisk meget, meget øh, øh, stolt af at, at, at have den følelse. Mm. Fordi at, øh, at det var et svært hold, jeg var med, det var vigtigt nogle sjove mennesker, Altså Jesper Groth og Heino, og øh, Alice altså, øh, Bostrup og, og Sigrun, altså alle sammen ved ja. rigtig... rigtig hvad men er også et dejligt skærm. hold, lyder det. Altså sådan, ja. hold, skørt. Og, og, ja. og jeg havde ikke lavet, jeg havde kun lavet vi for det. Ja. Så jeg var, jeg var ligesom et sted, hvor at, at, at jeg vidste ikke helt, om jeg kunne underholde den voksne generation, men det følte jeg faktisk, at jeg havde gjort rigtig godt. Ja, du har... du har også lavet stand-up i mange år. Jo, jo, jo, 100%. Men det var mere det der med, at jeg kan vide, om, man, om folk køber mig i den, i den Nå, Det var det langt historie kort, men i hvert fald så, så går jeg ud i verden. Jeg har en trøje på, som jeg også har på i programmet. Jeg går faktisk ud med det formål, at nu vil jeg skulle gerne lige bade lidt i, i solen. Men så går jeg ned i fakta, og handler ind. Og så er, det, så er der en fyr, der råber efter mig, og siger, hey Victor! Victor! Jeg vender mig om. Ej, det Æh, han siger, du er god i stormester. Ja. Jeg vinker, siger tak. Så siger han, du er ikke så sjov som Heino. <laughs> og så er den her arm, jeg har oppe i luften, Ej, det bliver den så sådan det en... bare. Oh, og så ud af fakta. Og, og den, den interaktion, den mærkede mig. I, igennem hele, det, det det, hele den mærkeligt. periode, hvor jeg, vi lavede. Fordi at det, var, det var det, jeg gik med, med tanken om, lige meget hvad det menneske jeg møder, så er med. Så som så Så kan det være, de tænker, du er du ikke, ikke lige så fed som, som din, din kollega. Ja. Ja. Og det synes jeg var hårdt. Ja. Men det er også mærkeligt, det der med, at man, skal, man, man får den. Fordi det er jo lige præcis det, jeg synes misundelse er, og det er en grim ting, og det sidder i en, mm. men man bliver salu og misundelig på hinanden, og man taler med hinanden, og man taler jo også, taler du ikke med dine kollegaer om, hvor du er henne? Jo, jo, vi snakkede, da du spurgte mig, om jeg ville med i den her podcast, ja, der, der... Jeg vi jo sammen med det samme på misundelse, fordi det, det er jo nok et eller andet sted er... En af dem, som vi dealer mest med i det arbejde, vi har. Og, og, og, det, og ja, ja, vi snakkede om det der med, om det er en del af arbejdsbeskrivelsen at være misundelig. Og hvor vi sagde, at det synes vi ikke, det var. Mm -hmm. Men det er, en begæ... det er en del af arbejdsbeskrivelsen at vide, hvordan man takler sin misundelse. Ja, der vil altid være et kamp om... Og det er, det er ikke én gang, for det er ikke et job, du skal kæmpe om. Det er 10 eller... Time, ja, ja, Og det er på mange forskellige parametre i løbet af et liv, er det virkelig mange. Jeg har ja, ja. alle mulige forskellige ting, er du sjov eller kan du være alvorlig, eller mm. passer du godt ind her? Nej, der er en anden der passer godt ind. Du vil altid blive målt op af andre. Ja. Og så vil der være en anden der får det. Ja. Og du laver alt, alt muligt. Rigtig Altså man, man laver mange ting, løber ja. rundt i en eller anden dragt, jeg ved ikke, leve på til et eller andet Du vil jo gerne har have tænkte haft det Christen var en Bang ikke. her jo for eksempel. Ja, det er så meget bang han vil slet han han vil ikke alt for svært at få med i ting. Ja. Men jeg ringer til ham. Nu vil du sige, at jeg skal nok ringe til ham. Jeg, jeg har ikke ringet til at han, han, kan, han, mangler, han, han er jo hyggelig. der er så hyggelig. Du ja. mødte ham på Målsnyen for noget siden. Virkelig hyggelig. Slet ikke misundelig. Jeg kan godt lide ham. Nej, han er man ikke misundelig på. Nej, han er ikke misundelig. Tror du ikke det? det? Nej, husker. jeg tror, han virker super afbalanceret. Faktisk. Jeg synes også, han virker meget, og som meget som om, bare, han hviler i sig, sig selv. Og, og, det gør du også, det er ikke det. Men, øh, altså, men han er bare sådan en Han er bare nu uh, hy hyggelig. Ja, ja. Mali. Mali, ja yeah. Og det er godt. På en virkelig god måde. Mali er godt. Ja. Hvornår var du så misundelig? Jeg var faktisk meget misundelig på Rasmus Bjerg, fordi vi startede jo mm. vores karriere samtidig. Jeg var bare velviden om hele tiden, at han gik på Statens skole. Det gjorde jeg jo ikke. Ja. Så han var i gang med nogle ting, som jeg ikke var i gang med. Ja. Og så gik vi i gang med, med Dolf og, og der, kunne jeg, der talte vi lidt om det dengang. Det var jo i starten af vores begge tos karriere, mm. det der med at jeg havde lavet politiets og vi lavede alt, hvad vi lavede, var jo... Det var han også med i. Ja, nærmest. Mm. Og jeg spillede bare hovedrøm. Ja. Og så var Rasmus en anden, også i en serie, der hedder Jul i verdensrummet, som var på det, den dyreste det science fiction. Det den ja, sådan? Som var en rum ja. uh, science fiction ja. jul Det var, var vild dyr, men den blev en kæmpe fiasko. Men jeg synes, det var synd for jer, for jeg synes faktisk, det var rigtig godt. jeg synes også, det var, det var vildt sjovt at lave den, og det var, det var en... en opgave for mig ja. på det tidspunkt at lave noget sci-fi der også var sjovt ja. og med, med nogle rigtig gode kræfter bag og rundt om og sådan noget ja. øhm, men, men der, der var vi jo så kunne jeg bare se at han, han fik mere og mere at lave øh, synes jeg altså ja. det gjorde han men, og jeg lavede Toyota-reklamer og synes det var fint og sådan noget men, men jeg var lidt helt fordi han begyndte at lave film mm. og sådan noget og, det, og der, jeg fik ikke jeg synes ikke, jeg fik tilbuddene, men når jeg så tænker tilbage, så fik jeg tilbudene, men jeg havde også nogle drøm, en drøm om at lave noget med, med Michael Spune og Simon Bunde, mm. som jeg havde lavet både Toyota og politiets indhedsstyrke med. Ja. Og det skete heller ikke. De, så lavede de noget, der hed Manden med de gyldne Øre, øh, som jeg, jeg ikke var med i. Så tænkte jeg, hvad sker der? Så, og der men der, var jeg bare, der kunne jeg godt mærke, at jeg var jaloux og misundelig på, hvad der skete med hans karriere. Ja, man kan godt blive blændet af det, og så tænke, Nå, så, så er der bare ikke nogen, der synes, jeg er god. Og, sådan noget. Ja. og det har jeg helt klart et problem med. Altså, at tænke, om man er god nok. Og sådan noget. Så når man snakker om det, så synes folk, at man er... er det er grundfølelsen, hvis det starter fra. Ja, men det er så grimt jo, fordi at jeg er jo godt glad over det. Jeg, ja. jeg er jo heldig på ja. mange områder. Ja, det er sjovt, det der med, at det er en grim følelse. Det er en følelse, man ikke vil... Men alle følelser er jo berettet Ja, og jeg, jeg er heller ikke åbnet op Det gør jeg sammen med dig, fordi vi talte om det mhm. Og så nu starter jeg med at sige, at jeg har den også Altså, ja. men det er jeg glad for øh, ja. Det tager pris på, og det håber jeg også, din dine lytter gør Men jeg kan jo sagtens sige, at der var jeg er nået til at, at, at, at, at, at noget, jeg er fuldstændig tilfreds med ja. Jeg har mange gode øh, goder Og der er ikke sådan andre ting Jeg tænker, at det skal jeg simpelthen have Eller øv, øh, nu, hvis jeg Det er sådan, at det ikke ja. Hvad med dig? Jamen, jeg, nu har jeg jo nævnt lidt om min karrieremæssige misundelse, men hvis jeg skulle tage et, et personligt misundelse, så skulle det jo måske være sådan noget. Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har tre søstre, ja. som jeg elsker utrolig højt. Jeg kan godt se alt det smukke i vores, vores connection og vores, vores, vores samspil som søstre og som familie. Men vi, vi, vi tog et slag som familie, da, da mine forældre blev skilt, og, og, og det, har, det har slået sin, sin, sin revner i, i meget af den øh, store potte, der er i vores familie. Og, øh, og det, det har gjort, at øh, det nogle gange det er nogle gange lidt svært for os at tage kontakt til hinanden, som, som jo, øh, og, og ligesom lave de aftaler og ses på den måde, som, som man rigtig vil og som man kan blive misundelig over, når man kigger på andre forhold. Øh, oh, jeg, har, jeg har en god kollega, der hedder Mikkel, der har en, der har en, øh, en bror, en lillebror, som er så øh, øh, inkarneret en del af hans vennegruppe. Altså, det er aldrig mærkeligt, hvis han hiver ham med. Det er aldrig mærkeligt. Nej, nej. De, de, de hænger er ikke, ligesom ærtehalm. Præcis, det, det, hænger, det hænger meget mere sammen for dem naturligt, at have et, et, et forhold, der både er tættere, men også mere lasfærd Ja. Hvor at jeg føler, at hver gang jeg går ind i en relation med nogle af mine søstre så, så er der altid et eller andet på spil. Og det, er, det kan jeg godt være misundelig over. Ja. Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor kan jeg ikke have et, et, en, en relation med, med de mennesker, som jeg i princippet har allermest til fælles med i, i form af min opvækst? Hvorfor skal det være en, en kamp ja. nogle gange, og ja. bare at have en, en, en, en samtale og spise en middag med dem? Ja, men det kan jeg sagtens forstå. Så er der bare nogen, der siger, ja, jeg har ikke engang nogen søskne, jeg er ene barn. Og, præcis. Altså, så den er svær, ja. men du er helt ærlig omkring det, og det kan jeg godt lide, fordi ja. det er en følelse, alle mennesker har i forhold til et eller andet. Mm. Altså, men det er, det er jo om noget tabu. Ja, ja. Altså Det er simpelthen, og folk bliver skidesure. Nå, det er et tabu i familien. Ja, det er jo et tabu, men, det er tabu man... i familien, men det er også et tabu i vores virkelighed. Mm. Altså. Ja. Kæft. Ja, kæft, mand. skal vi blive fulde eller være med at snakke ja, mere, snak mere om vores følelser. Jeg synes det, så skal ikke, vi skal, skal snakke mere om vores følelser nu. Nå. Den er varm. Det er varmt, det du kommer med. Ja. Det er rødål. Øh, rødål? Rød, ol. rød ol? Ja. Jeg troede, du var blikspult. Nej. Det er ol. Det ser sådan lidt spongy og, ud. Og den, har den er præ rød og så har du... Så jeg den i smør. <laughs> <Ja>. oh. <laughs> <laughs> og så tager jeg jakke i sovs. Ja. F, F, F, og så sat den ind i ovnen. Nej, nej, så har jeg brændt den af med en øh, Nå, sådan flammekaster, en... skulle oh. jeg sige. Det er, en... mm. er god Tariyaki sauce. sauce. Jeg spurgte jo uh, uh, uh, Johnson, hvad oh, det smager meget rødt var. Hvad altså, han... Johnson. Johnson. Nå, okay. Han er jo meget. Han er jo vild med Tariyaki. Det er klubben er fyldt med <laughs> Og så spurgte jeg ham, det hvad... hvad hvad er Tariyaki? Så er jeg. Det... jeg godt tarayaki, Men hvad er det for Johnson? Hvad er det for ham? Hvorfor? Fordi det er jo ikke. Han går jo ikke ned på, på Hive og bestiller det her. Det er kvinder. Det er det ikke, nej, men, men de må gerne Nej. Heller ikke. Er det en drink? Nej. Jo, det er det faktisk, men det er ikke en bestemt drink. Tadiaki. Det er luksus. Det er Drinken. lige præcis den drink, du vil have. Åh, det er svært. Hvad? Den er svær det skal at skal man kende bartenderen, tænker Ja, ja. ja. Det er... Øh, men det, men det, det tror men jeg også, er det er det noget, han har fået indført, sådan, så det er sådan dernede? Nej, ja, jeg tror, en tror, en nej, jeg tror bare, det det, er... det kalder han det bare. Kommer der sådan en porter og... Ja, det smager og virkelig godt. Ja, jeg tror, det er et spørgsmål om... Altså, hvis du vil have respekt, så må du tage respekt. Mm -hmm. okay. okay. Ja, det gør vi. Det smager sindssygt godt, det, og det er jo meget simpelt. Det er super simpelt. Det er bare at købe en rød ol, ja? Og så stege den i smør. Ja. Meget let. Ja. Ikke, ikke sådan fuldsmad, virkelig, virkelig stor simmer i smør. Og så jeg jakke, og så bare det lige steget hurtigt, eller lige komme op F, i mand. Det må du meget gerne det er super til mig en anden gang. Du er god til at lave mad, Jesper. Ja. Det er god, og det er nogle store. Det er også noget, du selv har fundet på. Ja, faktisk, fordi det blev fundet på i går, ikke? Jo. Der fandt jeg ud, at der kom ol. Der kom ål. <laughs> ja, der kom ål. Frisk ål. Ja, Vores, vores programchef havde jo ligesom øh, fanget Aha. dem i Aalborg. Men det er ikke en ret? Der, det er en ret, du har fundet på? Det er en, du har. Det er bare en, jeg har fundet på. Altså, jeg ved ikke, man har sikkert altså set det før, tænker jeg. Ja, ja. Men jeg ved det ikke. Tag bare ejerskab. Jeg har sikkert altså set det før. Jeg tager ejerskab på det. Ja. Jeg lever, er der nogensinde nogen, der har lavet en pande, hvor man kan stege flere forskellige... Altså, hvor der er en opdeling i panden? Ja. Er det? Ja. Okay, det er smart. Det er, nej. det er fordi, jeg sad og tænkte på, hvis jeg nu sidder det her så til nytår, for eksempel. Smart. Det er da skidesmart. Nej, det er fordi, fordi det er svært at styre, når der er varme, sige, og noget med forskellige skal ting. Skal du finde tre forskellige ting, der skal have samme varme? Ja. Det er mere fordi, jeg sad og tænkte, hvis jeg nogensinde skulle lave... Fordi du siger, at det, det er jo ret simpelt, jo. Det er super simpel. Men hvis jeg skulle lave det her til nytår, for eksempel, lave syv retter, så ville ja. jeg skulle have... Jeg har kun fire kogplader. Mm. Så skulle have altså det, det ville vil leve for for mange. Sikke mig, hvis jeg nu havde en pande der var det lå på 4, så kunne man have fire. Ja, så for. gør du kokketingen og steger det forud. Ja. Prepper. Og putter det ned. Praver. Præcis. Og putter det ned i noget noget ilfast og så lige lidt uh, film henover, så ja. når du skal så lige, nu skal vi servere den, så putter den ind i ovn. Det eller få flere plus. Få ja. flere plus. Mm. Et, ja. et ekstra køkken. Eller ja, eller to ekstra en kogeplade med seks. Altså det, det nu når du siger det der, det er sjovt, ikke, fordi der var jeg gang i mig, og der havde de to opvaskemaskiner. Ja. For det gav ikke det der med, at når de havde gæster, og skulle, skulle tømme dem nej. Sådan halvvejs. Så heller have to, så man kunne følge på, og så hygge sig med gæsterne. Det synes jeg var mega det, Jesper, det, det, der, det er det bedste, du nogensinde har sagt. Fordi er det, det er den, Ja, det synes jeg. Altså, du fedt. har sagt mange gode ting, men Nå. det her det er det bedste. Fedt. Fordi at... Det har du også? Det, det vil, Nej, for mig der, der er, bare, der er det bare frosseri. Præcis. Så tak for det. Tak for jer. Og det er det, vi skal til at snakke om. Det er det, vi skal til at snakke om nu. <laughs> altså, så, det var ikke godt. noget, vi havde aftalt. Det var, det, var det, faktisk jeg altså. egentlig for leveren. Ja. Nå, hej hej. Jeg froser, når det kommer til LP'er. Jeg kører simpelthen så mange venyler hele tiden. Jamen, jeg har også begyndt på det. Og jeg, har, jeg, jeg havde en masse LP'er, men de er væk, fordi at, det, det skulle jeg ikke have mere. Nu vil jeg gerne have dem igen. Jeg har lige købt ja. den dyreste plade, jeg har købt i mit liv. Er det rigtigt? Ja. Hvad kostede den? Jeg vil lige tænke mig, om, at jeg skal lige regne det om til Euros, eller om, fra euros. Fra euros. Jeg vil tale. 700. 80 euro. Åh. Ja. Fuck. Ja. Fra en plade. Men Er det din ting? Ja, men lige den plade. Jamen eller. Ja, jeg huske, det var lidt, måske lidt mindre. Ja, det var også noget. Måske kostede den fem tusinde syv 3, 2, 3. Altså kroner. Ja, kroner. Ja. Ja, ja. Men det er jo fros. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en plade. Men altså... Det er jo en plade, der betyder rigtig meget for mig. Ja. Og, som, og det er en plade, som, som da jeg første gang kiggede på den på internettet, der var den allerede dyr, der kostede den 12 1400 kroner. Ja. Og så tænkte jeg, det, her er ikke, det, det er for mange penge at smide på en plade. Og så, og så tjekkede jeg den et halvt år efter, og så var den blevet 500 kroner. Men det er det, jo det, men, men fros, fordi det er rent ejerskab. Ja, ja, men du det vil bare gerne have den. Ja, præcis, men, det var, men, jeg, men da jeg så endte med at købe den, ja. der, blev det, der var det mere sådan en ting af, at altså den bliver af en eller anden grund kun, kun dyrere. Jeg ja, ja. har ikke tænkt mig at købe den, fordi at den bliver dyrere. Men jeg har mig at købe den, fordi at jeg ved, hvad halvår når jeg er fuld, så kigger jeg på den, som om at det er en ekskæreste, jeg aldrig nogensinde har været sammen med. Ja, jamen, så bliver man glad for den. Ja, og så var ja. det også derfor, så nu så købte jeg den bare. Ja, og du blevet glad for at få den hjem? Øh, øj, det var simpelthen sådan en opgave at få den hjem. Ja. Det, der sker, det er, at jeg, jeg bestiller den på nettet. Og jeg bestiller den faktisk i en brandert. Jeg bestiller den da jeg kommer hjem Og bare sidder og kigger øh, Og så øh, Får jeg en besked om at nu den er sendt Og så finder jeg ud af at han, har ikke, han har ikke sendt den med en god pakketransport Han har bare sendt den på, på normal post Fordi at den vejer ikke så meget Så han kunne bare sende den med normal post Så der er ikke noget tracking nummer der er ikke noget. Øh, altså, og jeg skriver til, ham er du fuldstændig vanvittig? Du koster 5 6 7000. Det er så dyrt den her blade, og du ja. sender den med med med noget der i sidste ende hævner øh, hos PostNord. Hvad ja, er mærkeligt. Og jeg, jeg altså, øh, og og rigtigt nok, jeg, den der den, den tager to uger hvor ja. jeg ikke aner hvor den er. Så får jeg en seddel om at den er blevet afleveret. Jeg har jo bare ikke været hjemme. Nej. Jeg var hæmme hjemme. Ja, ja. Men, øh, men den er den er nede i den er nede lye. i pakkeshoppen, ja. nede i nede, i. så går jeg derned. Øh, så, øh, så kan de ikke finde den Så er den blev væk dernede Så er jeg sådan, det er løgn. Så løgn øh, Og så øh, hører jeg ikke noget fra dem Jeg ringer til PostNord fire gange om dagen og sådan noget. De, ah, de ved ikke lige, og hvis den ikke er der Så kan du, og jeg, jeg, jeg skal have navnet på et postkontor Jeg kan resendtog og alt muligt og De, de ikke til at arbejde sammen med Og så helt tilfældigvis 13 dage efter, så kigger jeg bare lige på appen Skriver bare, det for sjovt, pakker du Så kan jeg se, at de har fundet den For øh, to dage siden I den pakkeshop den er blevet fundet igen ja okay og så løber jeg ned så den blevet sendt tilbage for den har været der i to uger så den er blevet sendt tilbage til ham der og lige på så får jeg besked hvor jeg bare havde regnet med at den var væk så får jeg besked af ham der solgt den så siger jeg jeg har lige modtaget den igen den er blevet sendt rundt så siger nu sender du den kraft med mand i jakkesæt med et håndjern på den og sådan så du har fået den nu jeg har fået den nu må jeg spørge om hvad det er for en plade White Boy Black Live Dreams sådan ja det vil mange jo kalde Frost det der det var for mig af Øh, men, men jeg forstår det godt øh, men, Og det er jo fedt Men så froser du jo også igennem Ja på den, den måde på den, og, og så vil jeg jo sige at Lige så mange penge som jeg måske har lagt i den har jeg jo, Ved jeg jo at jeg sammenlagt har lagt i en masse andre øh, Måske øh, med Den samlede værdi af 30 LP'er jeg har købt ja. øh, Men jeg synes øh, at ja, Det er det, bare en god froshistorie Fordi det fortæller lidt Hvor vigtigt det er for nogle af os at ligesom have et eller andet Det er jo en hobby Mm. Du, kan bare, du kan jo bare høre den på Spotify, ja, ja. altså du behøver jo ikke have pladen. Nej. Men Jamen du bruger ja. nogle penge, og det, det er jo ikke kun de 5-6.000 kroner, du har også købt andre plader jo, så du har nok brugt mm. ret mange penge på det jo. Ja, jeg tror, jeg tror nok, jeg er op imod de der måske 200-300.000 eller sådan ja. på plader. Jeg kan jo godt lige uger, men det er nogenlunde det samme. Det er jo også fros Men uger stiger, det gør vinyler ikke, altså... ikke på den samme måde, men nogen kan jo godt ligge og... Og det er heller ikke alle uger, der stiger. Nej. Og, og, og selvfølgelig har man, at ved man, hvis man køber et Rolex, så ved man godt, at det nok ikke falder, men du ved ikke, det heller ikke sikkert, at det er bare... Man skal købe ting, fordi man har lyst til at have dem, fordi ja. de, de går ind og prikker med noget i en, som, som gør en glad. Ja. Igen. Altså gør en sådan lidt... Uh, ja. Det ved du jeg du ved, jeg har tiso-ure. det er fedt. Jeg godt som lide jeg har, Som jeg har arvet af min af min det, det går ikke mere, men... Kan du huske, hvad det hedder? Tiso. Ja <laughs> Nå, okay. ja. Ja, amen, det er et fint, virkelig godt svejtisk urmærke, er det det? Ja, og, men det er ikke, de er ikke super dyre. Jeg har selv to øh, ja. nyere tisorer, som hedder P.R.X. Ja. som faktisk er nogle, øh, nogle remakes og nogle gamle ure øh, fra ja. 70'erne, som hedder, de hedder jo ikke P.R.X. dengang, øh, Seastar hed de. Det kunne godt være sådan lidt, men det er ikke nogen stor, kæmpe stor værdi, men det er et fedt ur, de er og okay. og lækre. Synes du ikke det er meget pænt? Jo, men jeg har er, som sagt, det er jo det er, jo, altså, er helt stiv, fordi har ja. det, det, det, har ikke siddet på en arm siden min bedste var Den er, er stiv på den forkerte måde. Ja, det har Rigmorthus. Ja. Den er død. Den er død, ja. Men du kan jo gå ned og få en ny læderrem på. Og du kan også gå ned og for lavet service på uret, hvis du synes det er pænt. Jeg synes det er pænt, fordi det har en nok, historie. Det er ikke fros, synes jeg. Det er, det er bare er ikke øh, det er bare hyggeligt og familiært. Ja. Froser du på andre måder? Øh, altså den, ja, den skitur, jeg lige har været på her... Der i, du den gas. I, I den her periode, kan der sommervinter. godt lide, ja. når man giver den gas. Øhm, ja, ja der, der var vi jo... Altså, der froste vi nok lidt. Men ikke ja. faktisk ikke mere, end at, at vi snakkede om, at næste år skulle være billigt. Men det er også ret normalt. Det er sjovere med de der hobbyting, som bliver froser, froseri, synes jeg. Folk, der gør noget ekstravagant for deres egen skyld. Det kan jeg ret godt lide, fordi ja. det... Det er jo en hobby, og det er meget fornuftigt, synes jeg. Ja. Og det er dit helt eget, jo. Ja, det er mit space. Og, og, men, men også noget, du kan dele med andre. Ja. Ligesom du deler det med mig nu. Nu deler med dig og, og dem, der din, lytter de med. Og dem, lytter med her. Ja. Hej. Hej med jer. Det er, det, er dejligt. det er dejligt, at I er her. Ja. I er jo tunet ind på måske det bedste program ja. Radio 24-7 ja. nogensinde. Ja. Det kan være, at det er dit allerbedste program. Det kunne det jo godt være. Jeg, jeg synes, det, altså det, er lige, det er jo is, du kommer med. Hvorfor ser det mærkeligt ud? Er du det bare ligner da en rød bide. Det er der en pære. Det er en pære. Nå, no. <laughs> det ligner <laughs> da en <laughs> rød pære. En, en rødvinskogt pære. Er den rødvinskogt? Mm -hmm. Hvad vil det sige? Jamen, jeg har kogt rødvin ned til en sirup, og så tilsat kanel og vanilje. Og, og så, så pæren. lige pæren ned i. Og lige uh, kogt igennem. Skrætter du pæren inden? Yes. Ja, de det. <laughs> det er ikke de det, det her. Nu rører, den lige rører, mikrofonen, rører nede i. mikrofonen lige så stille ved isen. Men man kan fortælle, at det, altså, den der pære, den ligner jo, fordi den er blevet helt rød. Ligner det jo, jeg kan godt se den der en, der ja, det, en lidt chili-agtig. Ja, den ligner rødbede i, i... Eller en sviske. Ja. Og der jeg er, er meget sukker glad for su i. Om der er meget sukker i? Ja. Ja. Der er sukker i? Ja, der er også sukker i, i rødvin, ikke? Hvornår når du kogt den? Det... Det er et par dage Det er på par dage Nå, den er ikke blevet for gammel. Nej, nej, nej, nej. nej. Den har ligget i lægen i, i alle de dage. <laughs> jeg har jo fået min... Jeg har fået tre ud af mine seks grøntsager i dag med den her. Ja, det er jo grøntsager. Den, den er jo lidt sygt punkt. ud, ikke? Jo, så den kan holde der længe. Nej, ja. smager sindssygt godt. Det er jo desserten. Det er desserten. Det er bare, altså... Har du selv lavet isen også? Nej, det har jeg ikke. Nå. Det havde jeg simpelthen ikke tid til. Jeg har, spist, jeg har spist alt op indtil videre, vil jeg lige sige. Hvad du, du har mandlet også stadigvæk din... Nej. Åh, oh, nå. No. No, no, no. Nej, nej, nej. Nej. Oh, jeg kan se en Amaro, der står og venter på os. Der. Det er jo en Ramazotti. Den. Det er Ramazotti. Er det, det opkaldt efter Eros? Ja. ja. Nå? Hvad hedder det? Nej. Sorry. Nej. <laughs> er det Eros, der er op til efter den der? Altså, den er rigtig svær, fordi vi hygger os jo sindssygt meget, men den næste, den hedder øh, Vrede dit temperament? Hvordan er det? Mit temperament Du, kan, er, som du er ligesom en, et lille barn. Mit temperament er ligesom sådan en rystet kolaflask. Ja, så du kan godt gå helt amok. Nej. Nå. Når man åbner en rystet kolaflask, så sprøjter det ud af den jo. Ja, ja, men... Men så går... Men jeg vil sige, der skal meget til... Altså, det er mere det der med, at du kan, du kan ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste. Øh. Og, og det, det og springer jo ikke i luften. Den og, springer jo kun i luften, når du så åbner den. Ja, ja. Og, og din åbner, men mig. Og man åbner bare ikke mener. Fordi du får ikke det der, hvor du går fuldstændig amok. mok. Altså jeg... hvis man siger, at ens temperament er som en rystet cola så er det vel, at man går amok lidt ligesom et togen, når dampen skal ud. Men det gør du ikke. Nej, jeg, jeg, tror, vi har, jeg, har, jeg har nok brugt en forkert analogi. Det synes jeg, du har. Ja, men jeg tror, det jeg prøver at sige med det var, at... <laughs> Du, altså, du kan ikke se på en rystet at den er rystet. Nej, den kan også blive flad, hvis den står længe. Præcis. Ja. Så jeg tror, mi, altså... Men så skal den åbnes. Ja, det skal den jo. Ja. Klart, den den bliver skal også, ud. Den bliver, ja, og det er den en gang imellem. Og jeg, jeg, du snyder har... ikke med tingene? Nej. Nej. Altså, jeg, jeg kan godt slå et hul i en væg. Okay. <laughs> Men det er jo kun, hvis bliver... Hvis, hvis der er sådan... Altså, det er fordi, den der, den, min bredde, det er sådan en, er sådan en meget stor følelse af magt. Ja, ja. Jeg kan ikke, øh, altså, der er nogen, der bliver, hvis, hvis der er en, der er sådan foran dig i køen i Fakta, ja. så kan du finde på og, og, og, og, og sige, Hallo, du äh, gamle dame, kan du holde snyderne for dig selv? Og, Nej, det tror jeg ikke. Jo, Men det der er der nogen, der kan. Ja, det ved jeg godt. Og der er nogen, der også kan blive sur på folk, der, der jeg det ved jeg ikke, kører ind i mit trafikken eller sådan noget, og der er jeg meget rolig. Ja, der tænker jeg, du, jeg tænker det skal nok. Jeg det er ikke mening at vedkommende øh, kørte ind i matin, det Og hvis vedkommende snuder foran mig i køen, så er det nok, fordi personen er travlt. Så, så er der gang inden, så ja, og en ambulance, så det er ja. nok noget sygt Så der har jeg den ikke. Men hvis jeg flere gange ligesom bliver push, push, pushet, og jeg ikke føler, at jeg kan gøre andet end at blive vred. Så kan jeg mærke den sådan helt indeni Hvad gør jeg nu? Hvad gør jeg nu? Og så er det, jeg slår et hul i væggen Og det er sodavand. Så er en god Når man så åbner den Så du er en sodavandsflaske En kule Der springer, når den ligesom bliver rystet for meget Og der er puttet nogle af de der Mentors Men der skal meget til, at det er Altså fordi, at hvis man så åbner en kulflaske Og ved, den ryster Så gør man jo sådan Ja, og det i og det, den måde, det ved jeg godt. Jeg kan godt få det ud på den måde, ja. men lige så stille. Men hvis du ryster meget. men hvor mange gange har du slået ind i væggen? Altså det, sker, det er noget, der sker en gang imellem, når du skændes med kæresten. Mm, ja. Eller din mor. Eller min mor. Eller, ja. Øh, ja, men min, det kan jeg kan også. Øh, dengang jeg var lille, der, der, der blev jeg rigtig sur, fordi at jeg havde glemt at tilmelde mig en tvivlige frihedens Så bankede jeg begge mine hænder igennem min åh oh. Så blødt Skar du dig op? Jeg skar mig op. Jeg har stadig ar på... Skal du syes? Jeg skulle... Nej, det var, det var nogle ret... Øh, øh, det var nogle ret små, men lange rifter. Ja. Og, og så nogle få af dem gik dybt. Ja, okay. Men det var sådan... Jeg, jeg, jeg, havde, jeg kunne huske, at jeg havde ikke købt den der... Jeg havde ikke skrevet, at jeg ville med i Syvfriheden for at nej. vide... Var det med skolen? Ja, det var med skolen. Ja. Oversked, du kommer ikke med, Victor. Ej, og du kom og så, ikke med? Så, så jeg, jo, jo, fordi ah. jeg, jeg min hele min arm jo. så det var synd for dig. Det var synd for mig, at jeg måtte kom med. Så det var skade, der kapote? Ja, det gjorde ja. det. Ja. Ja. Og så, men, så bankede jeg begge mine hænder igennem den der rode der, og så trak jeg dem ud og bare, og bare blod over alt. Og, og min storebror var den eneste, der var hjemme på det tidspunkt, og han havde ikke set blod før på den måde. Så, så det var noget værre rundt? Ja, ja. Og som vi nævnte tidligere, det, vi har det sådan lidt et... Det havde vi faktisk ikke der. Nej. Men, øhm, ja. Ikke et anstrengt forhold, men bare, der er længere mellem jer, end du egentlig kunne tænke dig. Ja. ja. Ej, hvor er for klog. Ja. Ej. Men... Øh, Hvad med dig? Hvor fred bliver du? Jamen, jeg, jeg, har, jeg er også en coladose. Altså. Jeg, men du, jeg har, du også... bruger jo din fred meget i dit skuespil. Eller i hvert fald, er det, er det sådan en den følelse, man har, når, man, når jeg ser en Jonas Smith-produktion som jeg kalder dem. Jamen, jeg tror bare, jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt med... Jeg med, med synes, det er sjovt? jeg synes simpelthen, der er noget patetisk ja, men det over jeg... det at være vred. Men du er så god til det jo. Jamen, jeg synes, det er sindssygt sjovt. Altså, jeg synes, smålighed er sjovt og vrede af folk, der ikke kan holde ja. deres temperament og sådan noget. Og, bliver... og det har jeg også selv. Jeg har jeg det, synes, ikke, fordi du vil nemmere ved at spille det, fordi du må måtte have ja, jeg en altså. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fald godt dykke ned i følelsen og, og tænke, og jeg synes jo selv, det er sådan, åh, det er patetisk. Altså, fordi man ikke kan få noget ud af det, det er så endeløst, uh, ubrugeligt jo. Men, kan du Men der, have er jo nogen, der er nogen, der sure det. hele tiden. Kan du have en følelse? Nu, lige nu, der kommer der et minde frem af mig, eller øh, af dig i mit hoved, af dig, der er med i Zulu Queres, og bliver no. bred på øh, en cowboyder Ja, en Og siger, man. at han er en gammel mand. <laughs> og, jeg, og jeg kan huske det klip der, fordi at jeg jo, jeg, jeg, jeg kunne lukke øjnene, og så kunne jeg høre Dolph. Så kunne jeg høre, <laughs> ja. jeg kunne, jeg, jeg, altså, og på en måde, der grinte jeg jo af det. Men, ja. men og, og, og det er det, jeg vil spørge dig om nu. Føler du, at det, at du har brugt den vrede i så mange sjove produktioner har gjort, at når du så bliver vred, at folk faktisk ikke kan tage det søst. Jeg forstår godt, hvad du mener, men, men, men altså, det er jo mest øh, privat, man bliver vred, og der, der er der jo ikke nogen. Det der, der er det, Desværre line, griner min kone ikke, hvis jeg bliver super eller sådan noget. Jeg råber heller ikke Nej. så meget af det, men vi kan, jeg kan har til mig mange, og heldigvis er det mindre, men da jeg var yngre, der, der var det. Der kunne jeg godt blive rigtig hissig, og ja. jeg har også slået hånden ind i væggen, og sådan noget, da jeg boede derhjemme. Ja sur og sådan noget, hvor, hvor man fordi man synes at noget var ikke var fair eller ja. noget, ja. men, øh, men heldigvis gør det ikke mere. Jeg har det ikke med altså det der med at slå og vælte ting. Det mm. altså det gør jeg. det er meget sjældent, det sker. Ja. Men, ja, men at råbe, det er det, det tror jeg med tiden også, jeg har fundet ud af. Det er, det er, men det er jo noget med energiudladning. Mm. Så det er jo egentlig ikke, fordi man vil råbe eller ikke vil råbe. Det er noget med noget... Det er virkelig damp, der skal ud, ikke? Ja, altså, ja. Men har du fundet en anden ting til, jeg, sad, jeg Jeg kan tit godt få lyst til at bokse. Eller sådan, få lyst til at ja, være ja. sådan en person, der, der, der siger, at jeg har brug for at gå ned og slå. Altså, ja, jeg går altså, og sådan, går til træning eller ja, sådan noget. Ja, ja. Men jeg har ikke meldt mig til noget Ja, men nu. det er virkelig godt med ting, hvor man bruger sin, sin fysik, tror jeg. Altså, ja. øh, jeg laver noget Crossfit for at, fordi der vælter man rundt med ting og sådan noget det, det, det er den eneste træningsform jeg synes sådan ligesom virker for mig fordi at det bliver så det ved jeg ved ikke altså det, det, det der med at slå på ting og sådan noget, og og, og, og vælde det dæk og sådan noget, det kan jeg meget godt lide der var faktisk en jeg snakkede med en bodybuilder på et tidspunkt og spurgte ham sådan altså, hvordan det fungerer det der med at han kan løfte 130 kilo men det kan jeg ikke. Og så, hvorfor, hvorfor, og så kigger vi på musklerne, vi forstår godt hvorfor, men jeg siger, hvor, føles det, sådan, er det, er det når du kan løfte 130 kilo, føles en liter mælk, så, så mega let. Så mega let. <laughs> ja. Og så siger han, nej nej, en liter mælk føles som en liter mælk, ja. både for dig og mig. Det ja. næste forskel er, at min tærskel for, hvor, hvor meget min muskel kan løfte, den, den er bare højere end din. Ja. Og det, det, det gav mig en helt nyfundet respekt for de mennesker, der er med i sådan noget, altså 200, altså hvor de løfter ja, ja, ja. dødvægt, hvor man tænker, Gud, ja. du løfter jo. Men du kan jo tage en 20 kilo stang og så sætte øh, to 5 kilo på, så vil det være det samme som 120 kilo for en bodybuilder. Nej, det, det er det, det, ikke vil. Så er det 30 kilo for dig. Jamen, så vil nej, det føles det, det, det... som dine. Jamen, vi kan sætte op på den her måde. Hvis du står foran en vægt, hvor der er 8 ton på, ja. det er der ikke nogen menneske, der kan, møde, der kan, der kan løfte. Ja. Men hvis jeg prøver at løfte alt, hvad jeg prøver af kræfter, ja. så kan jeg stadig ikke lægge mere give kraft i det, end, ej, altså, ham, end en person, ej, der kan ikke. løfte. Og det vil sige, at det at prøve at løfte noget, der ja. vejer øh, 800 ton, ja. det er stadigvæk hårdere for en person at Uh, at der kan løfte meget mere, end, end jeg kan. Ja, den, den tager vi lige, altså, inden jeg bliver vred. Uh, <laughs> og så synes jeg, at vi skal gå videre til, til afslutningen, fordi at... Uh, må jeg lave en sidste par led? Ja, det må du meget gerne. Fordi jeg det kan må sige. jo så være uh, det samme, som hvis du kan blive rigtig vred over, uh, altså at, at, uh, at, du, at du taber et æg på dine fødder, når du laver mad. Ja. Men jeg kan også blive irriteret over det. Men det vil sige, at den Jeg mængde, bliver mere vred. Du, vil, du, du bliver faktisk præcis samme mængde hvor du har bare et større spektrum. Ja. Tak. Nå, nu skal okay. vi have rengtet sig Nu er, nu er det den sidste. Det skal er den, den sidste nadver. Ja. Og der får vi jo øh, vinen. En amaro. Det er jo ikke vin. Som betyder hvad på italiensk? Ven. Bitter. Ja. Nå. Det har jo alle byer. <laughs> alle byer i Italien har en amaro. De har deres egen bitter. Ja, og det har vi jo sådan set er, også herhjemme. Ja. Vi har jo en, en nordsølige, vi har gammel oh, det er, det er fint, også en bitter. Nordsølige er da rimelig søt. Ja, men man der er også alle der urter der i og sådan noget, som, ja. som gør en bitter. Ligesom en jægermeister, det er jo også en amato. Det er også en amato. Yes. Den her synes jeg bare er den bedste, fordi den er en lille smule sød, og så smager det bare pis godt. Jeg kan også godt lide, når det er sødt. Og så har den jo en syg god funktion. Det er, når nu har I sidder og spist alle det her lækre ting, mm. så skal man lige have gang i maven og lige få, få ro på toilettet. Ja. ja, det skulle du helst. Men den her, den sætter ligesom ro på maven. Nej, men okay. ikke skal for meget på toilettet. Nej, ja. nej, du kommer ikke til at... Ikke for dig. Er ingen, ingen syndflød. Nej. En synderflød. Cool. Cool. Cool. Cool. Duftet duft, lidt duft, det cola. Af mm. mm. fun. cola. <laughs> cola. Cool. Cool. Det dufter ikke af uh, bede. Fun bitter. <laughs> til oh. den nye smag, der kommer. Ned, men. Ej, jeg skal da køre, men. Det er da lige meget. Mm. Så drak Jorra Smidt hele drikken. Ja, Ej, det, det gjorde han. Ja. Politi. Kristus. Du sagde til mig før, at vi måske var lidt under tidspress. Ja. Hvis vi skal snakke om dovenskab, så er det måske nemmere bare at stoppe her. Ja. Må jeg lige spørge, må jeg lige spørge, må jeg lige spørge dig om noget? Sætter, det, sætter du pris på at, at slappe af? Ja. Du er god til at dogne? Ja, vi er for godset. Ja, det er ikke noget, du gør, det er noget, der sker. Ja, det er okay. uh, det der med, at folk de ligesom siger, at du skal huske at tage dig tid til, også ikke at arbejde. Ja. Det tager jeg meget til mig. Ja. For meget. Jeg tager mig <laughs> alt for meget tid til ikke at arbejde. Jeg er, jamen, jamen, jeg er meget, meget dårlig, når det kommer til at, og, jeg, og jeg er meget god til at give mig selv fri. Jeg er meget god til at sige, nu må du gerne sidde ja. og ikke lave noget. Jeg har ligesom før sat det op på den måde, at der findes tre slags mennesker. Der findes morgenmennesker, og så findes der aftenmennesker. Og morgenmennesker, det er sådan der ligesom, de står op, smider det ikke fast, så er i øjet, så er de klar. Mm. Så er der aftenmennesker, og det er sådan nogen, der lige ind de går i seng, så, laver, så sender de din mail, og laver noget mad, og måske også lige hænger ud med børnene. Og så er der i morgenmennesker. Det gør jeg i Det gør jeg i ja. Og jeg er meget i de morgenmenneske. Ja. Der bliver lavet ja. sure ja. ting herovre. Og Ryger de, du? Øhm uh, ja, yeah. men men men uh, men jeg prøver kun at ryge når jeg når jeg synes det er en god idé. <laughs> Ej, det er perfekt. Hvad skal du lave når vi er færdige her i dag? Altså skal du bare arbejde i aften? Ja. Skal du det? Jeg skal arbejde hele dagen. Ja. Okay. Jeg skal jeg har ehm jeg har et jeg har lige lavet mit færdigt, så nu har jeg jeg gennem igennem mit turbudget, ja. og der har jeg indvendinger. Okay. Ja. Oj. Og... Så skulle faktisk Så altså, det bliver ud. ikke doven dag i dag. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men du kan godt lide drone. det kan jeg mærke. Ja. Spiller du uh, computerspil eller sådan noget? Jeg er lige blevet færdig med uh, Spider-Man, uh, Playstation-spillet. Nå, ja. er det fedt, synes du? Det er noget af det bedste. Jeg synes, det er den bedste. Det bedste. Uh, før var det Spider-Man 2, der var det bedste Spider-Man-spil, der var lavet. Nu synes jeg, det, her, det er Spider-Man. Altså, er det, moral? det er ikke Morales? Uh, det, har ja. uh, det er også spillet. Det er jo den extended edition, de lavede i, uh, i forbindelse med, at de det til Playstation 5 også. Ja. Uh, men Miles Morales er... Godt, men det er altså den oprindelige ja, som, er som, er, som er blevet remasteret til Femmeren, ja, ja. som jeg har spillet nu på Femmeren, er ja. pissefucking godt. Piste godt. Ja. Og de har, de, har, de, har, de har en god miskmask. Det er en fed historie af uh, Dr. Octopus, ligesom Octavius der bliver ondt og samler alle dem, som han slår sig med i løbet af. Så, så i starten af spillet, der slår sig han ligesom mod alle klassikerne, the, the Vulture og hvad fanden er det mere? Ikke Magneto, Electro. Og... Du kender men, jo din superhelt Ja, ja, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de Nej. der. Og jeg har jo heller ikke spillet det. Nej. Men, øhm, men det, det er nemlig også en jeg dogner. Det kan ja. jeg godt lide. Last of Us, det kan jeg godt lide. Har du set, der er kommet en ny afsnit? Af, ja, det er virkelig godt, synes jeg. Ja, meget, meget det er virkelig veld. godt. Ja. I like it. Jeg har også spillet rigtig meget til Last of Us. <coughs> og virkelig god serie. Han er god, ham der, Pedro Pascal. Ja, har Han du har... set The Unbearable Weight of Massive Talent? Ja, den er også meget sjov. At det er ikke det... supergod, synes jeg. Synes det? Nej, det er meget god. Jeg så, jeg så den, og, og det er jo Pedro Pascal og, ja, og... og Nicolas Cage. Ja. Og jeg tror, når man, har, når, man, når man har en relation med et menneske, som minder om, lidt om den relation, de har i det, så tror jeg, man tager den bedre ind. Ja, men den er, den er sjov. Altså, jeg, jeg synes, den er det var. God. Altså, jeg synes den er fucking god. Det er okay. Det er min. Den, den er god. Jeg, jeg synes også, den er god. Er god. Godt... Ah, okay. Den er god, og Nicolas Cage er også rigtig sjov, synes jeg. Han er virkelig sjov og underfundig person. Ja, det er Peter Puskal også. Fuldstændig. Jamen, men jeg har ikke set ham lave comedy før. Nej, det har ikke. Han er god, også i Mandalorian, synes jeg. Ja. Nå, men med den, synes jeg, vi skal sige, at uh, slappe af <laughs> derude, og huske at doven, og slappe ja, af. Og ja. Nu ligger vi også lidt. Og og, og tak, fordi du kom, Victor. Det har været hyggeligt. Og tak for hyggeligt. maden, Jester. tak. Hyggeligt. Tak. Ja, super hyggeligt. Super hyggeligt, tak. Det synes jeg Ja. Og sjov. Ja, det Så tak for i dag, og tak, fordi I lytter med.